Roki Maxim legutóbbi látogatása óta történt egy más változás Bészítibe, City-be. Például a városi rendőrségnél is. Most csupa pompás fickóból állt, és mindegyik remekül dolgozott. Azt a rendőrt, aki a Baldi Newman ügyel foglalkozott, mikor Baldi kocsi lezuhant és elégett, Bronzonnak hívták, és hadnagy volt. Megerősítette, hogy Brenda Miller a titkárnő azonosította a halottat Baldi newman -ként. Semmiféle jel nem mutatott annak idején arra, hogy bűntény történt. Erre Roki elmesélte a hadnagynak a másik verziót, miszerint Baldi Newman még él. Ellopták a kocsiát, és az, aki szerencsétlenül járt, a kocsi tolvaj volt. A hadnagy vállat vont. Maga elhiszi ezt a mesét? Én nem. Utána kellene nézni a dolognak, mondta Roki. Exhumáltassa a tetemet, és vizsgáltassa meg még egyszer alaposan. Engem elsősorban az érdekel, nem lehetette mégis valami erőszakos cselekményt megállapítani. Rendben van, ahogy gondolja. A hadnagy egyáltalán nem volt elragadtatva. Mikor Bronson elviharzott, hogy megbeszélje főnökével a szükséges teendőket, Rocky is felhívta az ő főnökét Washingtonba. Csak néhány percig tartott, míg John F. Hogan ezredes a telefonhoz jött. Némán hallgatta végig Rocky beszámolóját. Az új lenyomatokat régi postán elküldtem, és sürgős kiértékelést kérek, fejezte be beszámolóját Roki. Természetesen, Roki. Charles Dynant nem jöhet számításba, mint tettes. Elcsíptük. Hó! Hernandezbe egy kis mexikói fészekben. Öt-két testőrét, meg a DC-3-as pilótáját. A kiadatási kérelmet már el is küldtük. Remek! És Kármen Pulvára? Fogalmunk sincs róla, ezt a nevet nem említették. – Borzasztó, kapcsoljon még egyszer rá, uram. Lehetséges, hogy közben megint vörös parókát tett fel. – Miket nem mond? Van még valami? – Nincs, uram, végeztem. – Ég Roki. Roki letette a kadlót, majd rögtön utána Los angeles hívta a szövetségi nyomozóhivatal ottani irodáját. De ott sem volt semmi eredmény. Carmen Pulvera sehol sem lépett fel, mint táncosnő, senki sem ismerte. – A szentségit! Káromkodott Roki. Próbálják meg másképpen. Lehetséges, hogy ott más néven szerepel. Van egy tippem. Keressék Ramona Gordon névem. Az ügynökségeknél és a klubokban teljesen felesleges, mert mindenütt megmutattuk a fényképét. Csak hogy nem biztos, hogy táncos nőkét lépett föl. Fogadni mernék, hogy erre egyáltalán nem is volt szüksége. Volt pénze bőven. Hollywoodról beszélt. Erre pontosan emlékszem. Lehet, hogy csak felvágásból, vagy azért, hogy félrevezessem de megpróbáltni azért érdemes. Amikor Roki letette a kagylót, kezdte azt hinni, hogy egyes emberek még arra is képesek, hogy levehővé váljanak. De hát, eredményt elérni csak konok kitartással lehet. És hirtelen támadt egy ötlete. Miként könnyűszerrel megállapította Bay City-ben körülbelül egy tucat sebészorvos volt. Hárman foglalkoztak közülük plastikai sebészettel, úgynevezett kozmetikai műtétekkel. Rocky sorra felkereste őket. A harmadikat Dr. Rafael Takkernek hívták. Fülgekis emberke volt, szemövege folyton az óra hegyére súzott. Nem, a Báldi nevet soha sohasem hallotta, a Brenda Miller sem. Felvette az év május 30-án, vagy rövidel után egy páciens, aki műtétet hajtott végre? kérdezte tovább Roki. Az orvos megnézte egy naptárt, behatóan szeműzre vette a nyomozót, és bólintott. Igen további felvilágosítással nem szolgálhatok. Roki halkan sóhajtott egyet, elővette a levértálcájából Baldi Newman fényképét és megmutatta az orvosnak. Ez volt az az ember? Talán. Tehát ez volt. Feltételezem, hogy az órát egyenesítette ki, és a bőrét varta fel. Egy szót se többet, uram. Én orvos vagyok, és letettem a hipokrátészi esküt. És ebben titoktartást fogadtam. Ennyi elég is. Köszönöm, Doktor Taker. mosolygott Roki. Néha az olyan átlagembernek is támadhat jó ötlete, mint Roki Maxim, a nyomozó. Ha egy körözés teljes erővel beindul, továbbá ha már összeszedtek néhány tényt, ha a szövetségi nyomozóhivatal hálója mind szorosabbra és szorosabbra húzódik össze, többnyire csak időkérdése, mikor fogják meg a halat. Roki most már majdnem teljesen világosan látott. Már csak a pontot kellett feltenni rá az íre. Kérdés csak az volt, mikor, hol és hogyan. Ezen az estén több telefonbeszélgetést is lefolytatott, Csak kettő fontos volt közülük. Az első esetben John F. Hugennel beszélt az új lenyomatokról. Az azonosítási osztály kiértékelte őket és megállapította, hogy a halott nő kétségkívül a már korábban nyilvántartásba vett Brenda miller a halott férfi viszont fekete szakálával, szarúkeretes pápa szemével és szétlapított órával nem Baldi Newman volt, hanem Brenda Fivére, Willy Miller. A másik sokkal fontosabb beszélgetést a szövetségi nyomozó hivatal Los angeles irodájával folytatta. Fulmer felügyelő, az iroda vezetője maga volt a telefonnál. Siker, Rocky! Egy Ramona Gordon nevű nő néhány héttel ezelőtt egy feltűnően hivalkodó villát vett Steelwood hills -ben. Két emberem már ott van és figyeli a házat. Csapjunk le, ha a nő megjelenik? Nem, már indulok is, csak meg ne a hölgyet. Vége! Még egy óra hosszat nappali világosságig ígérkezett, amikor Rocky a thunderboard a felhőtlen égbe emelte. Ez az egy óra pontosan elég volt annak a kétszáz mérföldnek a megtételére, amennyi Bay city Los Angeles-től elválasztotta. Fulmer felügyelő zajtalanul feltűnés nélkül vezette a szürke Lincoln a járda szegéhez, eloltotta a fényszórókat és halkan mondta. A második bejáró vezet Ramona Gordon házához. Csak nem akar egyedül menni. Roki Maxim elnyomta a hamutartóba a cigarettáját, megropogtatta fájó derekát, megtapogatta a vállára szíjazott revolvertokat. De igen, zek. kedves régi ismerősömmel van egy kis beszélgetnivaló. De ha a közelben akar maradni, Roki kiszállt, és kicsit merev lábakkal haladt el az illatozó virágbokrok előtt. Két kollégájának, a két detektívnek, aki a házat figyelte, nyomát sem látta. Értették a mesterségüket. A ház mélyen bent óriási fák között állt. Sehol sem égett a villany. Az uraságok nyilván még nem érkeztek vissza fárasztó útjukról. Roki végigment a hosszú kocsi feljárón és becsengetett. Senki sem nyitott ajtót. Nos, zsebébe volt a házkutatási parancs, és fel is használta. Az ajtó olyan könnyedén nyílt ki, mint egy doboz szardinia. Már a harmadik kulcsa illett az árba. nem gyűjtott villany, úgy sétált végül a nagy, elegáns szobákon. Csak ceruza lámpájának vékony sugara világította meg az útját. Átkutathatta volna a drága szekrényeket, az óriási íróasztal, mindent átkutathatott volna. De minek? Végezzék csak el mások ezt a munkát. Ő hosszú útjának a végéhez érkezett. Nem volt más dolga, mint hogy a legkényelmesebb fotelba vesse magát és várjon. Várt. Néhány autó haladt el a ház előtt, és az idő múlt. Azután megint elhaladt néhány autó, és a nagy állóóra ezüstös harangszóval jelezte, hogy este tíz óra van. Roki Maxim ásított, és bár szívesen elszívott volna egy cigarettát és megivott volna egy viszkit, lemondott róla. Fáradt volt, aztán valahogy megint nem volt fáradt. És azután még egy autó érkezett. A fényszórók az útról a kocsi feljárójára kanyarodtak, megvilágították a házat, fékcsikorgott, ajtók nyíltak és csukódtak halkan. Léptek közeledtek. Női cipősarka könnyű kopogása és egy férfi súlyosabb léptei. Roki mozdulatlanul ülve maradt a fotelban, egészen hátul a nagyszalon sarkába. Ha tudnád, milyen fáradt vagyok, drágám, mondta a nő bársonyos hangom, szinte dorombolva. A férfi halkan felnevedett. Most mindent pótolhatunk, amit elmulasztottunk. Végeztünk, egyszer is mindenkorra. Léptek közeledtek a halba, majd megint távolodtak, aztán megint közeledtek. Egy ajtó nyílt, aztán egy másik, és azután benyitottak a szalomba. Felgyúlt a villan. Roki az ajtó felé pislogott, de nem mozdult. Elsőnek a férfi lépett be. Karcsú volt, csak nem sovány. A tartása egyenes, sötét haja simán hátrafésülve. Egyenes órán vastag, szarú keretes szemüveg, az arca teljesen ránctalan. Látszólag nagyon fiatal férfi volt, nagyon elegánsan öltözve. Mögötte jött a nő. Kis a kezében, fekete haja huszafürtőkbe lógott magas, elefántson színű homlokába. Titokzatos ferde szemei gyorsan végigpásztázták a szobát. Rocky Maxim Carmen Pulvera néven ismerte a nőt. Már nagyon régen ismerte, legalább négy vagy öt napja, és többet tudott róla is, meg a férfiról is, mint azok szerették volna. – Hát nem rendeztem be szépen, drágám? – csicsergett a nő. – Csodálatosan! – mosolygott a férfi, és a pamlak felé indult. Pillantása ácsiklott a nyomozon, aztán visszatért rá, és megtorpant. Hirtelen megfeszült az állkapcsa. Hang nem jött ki a torkán. A nő szorosan mögöttet tipegett, követte a tekintetét és egy alig hallható sikóly szakadt ki a száján. Olyan, mint egy sóhaj. – Hello, Carmen! mosolygott Roki. – Milyen kicsi a világ! Mindig és mindenhol találkoznak az emberek. A nő letette a bőröndöt, kebléhez szorította a retiküljet és döbbenten mered Rokira, míg a mellette álló férfi egészen halkan meg nem kérdezte. Mit jelentsen ez, drágám? Ki ez az ember? Roki felállt, és azt mondta. Jeff Strack engedelmével, foglaljanak helyet, kérem. Néhány apróságot kell megbeszélnem önökkel. És hogy azonnal tisztázunk mindenféle értést. A szövetségi hivatal detektívje vagyok, és figyelmeztetem önöket, hogy minden, amit mondanak, felhasználható önök ellen. Üljön le, asszonyom. Akár Calman Pulvarának, akár Ramona Gordonnak hívják. És önt hogy szabad szólítanom, uram? A férfi megköszörült a torkát, megrázta a fejét, és azt mondta. Rendi Szedler. Oké, okay, Mr. Szedler. hogy rövid legyek. Nemrégen levelet kaptam egy fiatalkori ismerősömtől, aki nyilván életveszélyben volt. Segítséget kért tőlem. Az illetőt Baldy Newmannek hívták, és halott. A titkárnőjét Brenda Millernek hívták, és szintén halott. Megölték ha ez érdekli Önöket. Itt kell -e megemlítenem, hogy az első gyilkossági kísérlet, amelyet Miss Miller ellen elkövettek, nem sikerült. Egy motorcsónakkal akarták eltenni lábaló. A csónak neve... Mi is volt, Carmen? A nő kifülkészhetetlen tekintettel nézett rókira. A nevem Ramona, Mr. Strack. Miféle csónakról beszél? Na jó... Beszélhetünk egy szállodai szobáról is, Calamity City-ben, és egy ezüstös hajú zwikkeres idősebb úrról, aki fogadta Ramona Gordont a szobájában. Az úriembert Andy Manville-nek hívták, de néha, mint például ott a szállodában, Moris is nevezte magát. Vagy beszélhetünk egy Terry Beams nevű derék halászról is, akinek egy hajú boszorkány, butil öntött a viszkijébe. Vagy talán szívesebben emlékszik vissza a Miami repülő térre, Ramona Gordon. Egy vöröshajú lányra, akinek be volt fáslizva a térde, raktapasz volt az arcán, és plastikbombát helyezett el a bonanzán. Vagy még mindig nem emlékszik? A nő mosolygott, de úgy, mint amikor sápat téri napfény tükröződik vissza egy jégtábláról. A szememélyén láng villant, veszélyes láng. A láng neve ez volt, halál. Ramona hallgatott. Roki a férfira nézett. Ahogy már említettem, Baldi Newman fiatalkori ismerősöm volt. És tény, hogy veszélyben volt. Az is tény, hogy kiszállt egy veszedelmes üzletből, és volt társai, megfenyegették. Olyan társak, mint Charles Dinant és Cezare Borgéze. Őszintén szólva már nem igazán emlékeztem Baldi Newmanre. A kövér férfi a strandon, abba a kosárszékbe fekete szakállával és szarukerete szemüvegével tőlem lehetett Baldi is. Segíteni akartam rajta. Csak hogy elhallgatott előlem néhány dolgot. Például azt, hogy nős volt. Például azt, hogy egy millióval lépett olajra. Például azt, hogy meg akart szabadulni a feleségétől. Tud követni, Mr. Mumbill? A férfi arca elfacserodott, mintha citromba harapott volna. A nevem Saddle. No, bocsánat, természetesen. Miami-ba repültem, útközben egészen véletlenül. Csodálatos véletlen, megismerkedtem ezzel az édes hölgyel, és már a repülőtérről a sarkamba voltak Dynant és Borgéze emberei. Véletlen? Egyáltalán nem. Ez az édes hölgy New Orleansból sürgősen felhívta Dynant-et, és beárult engem. Azt, hogy együtt a Dinantot és Borgézét is vesztőhelyre akarta juttatni, persze nem árulta el. No, Jerry Kacsernek, az ügyvédnek a hulláját, ő hozzá is Bádinú Newman küldött, én találtam meg. Véletlen. Én találtam meg Gina Malakának, a titkárnőnek a hulláját is, és pedig abba az iroda amelyről csak Baldi New ment adott. Véletlen. Ugyancsak én találkoztam az ezüstös hajú Mr. manville Cseri Jerry Kacser villája előtt. Véletlen. Én láttam az ezüstös hajú Mr. Manville-t a repülőgépről rögtön indulás után, rövid, a robbanás előtt. Véletlen. nem Ebben a játékban elejétől kezdve semmi sem volt véletlen. Ha önök hibát követtek el, az csak is az volt, hogy túlságosan tökéletes munkát akartak végezni. Kezdem unni magát, mondta Ramona vagy Kármen. Egészen csinos kis történetet adott itt elő, csak hogy az egész az agyrém. Egy rövidke pillanat, asszonyom, mondta Roki Maxim hidegen. Az ön találni fogok majd egy vörös parókát, és az nem lesz agyrém. De menjünk csak sorjába. Az ezüstös hajú férfi azt állította, hogy Jerry Couchert küldte Baldy Newmanhez. Ez hazugság volt. Az ezüstös hajú férfi meggyilkolta jerry és elvitt 40 ezer dollárt a széfjéből. Továbbá behatolt az Impex épületébe, leütötte a házmestert, kinizotta a gáscsapot, majd valamilyen ürügyjel felcsolta a hetedik emeletre Gina Malakkát és Willy Miller irodájába meggyilkolta. Abban az irodában találtam meg a falon az önképét, Carmen Pulvera, vagy Ramona Gordon. Okosabb lett volna, ha leviszi onnan. De menjünk tovább. Miután az ezüstös hajú látta, hogy én Constance newman elrepültem, és biztos volt abban, hogy egyenesen az égbe, vagy a pokolba repülünk, elutazott Kalamite City-be, és megölte Brenda Millert is, és Baldi Newman-t. ez nem igaz. Baldi Newman már régen halott volt, hiszen ő május végén megégett a saját kocsiában. Az ezüstös hajú tehát nem Baldi tölte meg, hanem Brenda fivérét villit. És miért? Mert önök meg akartak kaparintani egy csinos kis összeget. Kerek egymilliót. Ruki rágyújtott egy cigarettára. Megszívta néhányszor, aztán folytatta. Valahogy már az első perctől gyanús volt nekem ez a história. Rögtön, amikor találkoztam a fekete szakállal a Kalamájti City strandján, Miért választotta éppen azt a különös helyet a találkozóra? Mert valaki ezt tanácsolta neki. Miért ugrott Brenda Miller lögtön a vízbe, amikor engem meglátott? Mert a háttérbe lévő férfi ezt kívánta. Nehogy együtt lássam a bátyjával, aki Baldi Newmannak adta ki magát. Amikor erre rájöttem, rögtön világos lett előttem valami. A Brenda Miller elleni első gyilkossági kísérlet több okból is szerepelt a gyilkosok programján. Először meg akarták mutatni nekem, mennyire veszélyes a helyzet. Másodszor Willy Millernek el kellett tűnnie a színről, és el kellett bújnia. Nekünk hármunknak, a Miller testvéreknek, meg nekem azt kellett hinnünk, hogy Dynant és Borgéze már elküldték a bérgyilkosaikat. Ezért lőttek is rám, amikor Otto Beamset meglátogattam. Ma már tudom, hogy akkor még nem akartak meggyilkolni. Az én személyem még túlságosan értékes volt a halálos játszmában. Igazában nem ment a bőrömre a játék, noha egy eltévedt golyó persze kijukaszthatott volna, akár egy bábú cél lövődében. Rocky megint szippantott néhányat, aztán elnyomta a cigarettát. Nem ízle. Ezzel, folytatta ugyanolyan tárgyilagosan, mint előzőleg, ezzel elérkeztem a millar testvérek szerepéhez. Brenda Baldi titkárnője volt, valószínűleg a szeretője is. Kétség kívül hallott a milliókról, amelyet Baldi megkaparintott. A bátyát egyszer már megbüntették zsarolásért, elképzelhető tehát, hogy egyúttal is a zsarolási kísérletbe kezdett. Meggyőződésem, hogy a kecske szakálos, ezüstös hajú cvikkeres úriember bebeszélte Millernek, hogy a millió a széfjében van. Ezért vállalta Miller, hogy eljátsz a Baldi Newman szerepét. És az ezüstös hajú úr arról is gondoskodott, hogy a Willi Millerrel folytatott beszélgetésem csak néhány percig tartson, nehogy Willi valamelyik kérdésemre helytelen választ adjon. Ezért iratott levelet jó előre mindent, amiről tudnom kellett és lehetett, vagyis azt, amit Miami-be el kellett intéznem. Így az ezüstös hajú szépen a háttérbe maradt, akárcsak segítőtársa Kalman Pulvera. Még az ellen irányuló gyilkos merényletet is jó előre kitervelték. Baldi Newman bonanzáján kellett Kalamaiti Citybe visszarepülnöm. Hogy az utolsó percben még Constance Newman, illetve Dánent is velem akart repülni, meglepetés volt, amelyet az ezüstös hajú ravaszul gondolt ki. Két legyet akart ütni egy csapásra. És most tulajdonképpen kicsoda az a titokzatos ezüstös hajú úriember, kérdezte az úr, akit Manville-nek vagy Saddler-nek hívtak. Rocky egyenesen a szemébe nézett. Te vagy ez, Baldi, az én régi hűséges barátom, Baldi Newman. Dr. Rafael Tucker igazán csinos új arcot készített neked, de a fehér hajat és a kecske szakát magad varázsoltad hozzá. Neked volt szükséged rám a terveidhez, te szabadítottál rá régi társaidra, hogy levakarja őket a nyakadról. Közben nekem is be kellett volna adnom a kulcsot, és a kollégáim a szövetségi nyomozó nyomozóhivatalnál az ellenem elkövetett merényletet is Charles Dynant és Cesare Borgéze számlájára írták volna. Te erre számítottál. Nyugodtan akartad élvezni a szélhámossággal szerzett millióidat. Mit számított neked, hogy közben néhány ember elpusztul? Olyan emberek, mint a feleséged, a titkárnőd, az ügyvédet, Jerry Kacser és Gina Malakka. Newman, vagy Manville, vagy Sedler, arca merev lett, az ajka remegett. És hol vannak a bizonyítékok, Mr. Maxim? Most például te magad árultad el magad, Baldi. Maxim. Ezt a nevet csak nagyon kevesen ismerik, mert többnyire a fedő nevemen dolgozom. Te ismerted, de tudtad, hogy nem magándetektív vagyok, hanem a szövetségi nyomozóhivatal nyomozója. És már ezzel kitörted a Még nem? Ez úgy hangzott, mint egy ostorcsattanás. csattanás. Newman átkozottul gyorsan lecsúszott a fotelról, és a szőnyegre hasalt. Az akkója zsebébe nyúlt, és revolvert rántott elő. Igen gyors volt, de nem volt mögötte a kemény tréning, amelyen a szövetségi nyomozó hivatal nyomozói végig mennek. Rocky Maxim egy gondolattal még gyorsabban rántotta elő revolverét és lőtt, még mielőtt Baldi újja megnyomhatta volna a ravaszt. Newman hangosan felordított, mert használhatatlanná vált a keze. Ramona Gordon, Ajás Kármen pulvera, Néma csendben ült. GPS mozdulattal kinyitotta a retiküljét, kivett belőle valamit és a szájához emelte a kezét. Roki Maxim egyetlen ugrással mellette termett, és rácsapott a kezére. Revolvere a földre esett. Nem, mondta Roki hidegen, ilyen könnyen nem ússza meg, Carmen. Előbb gyilkolni, aztán kisméreggel kisétálni az életből. Kanalanként kell megennie a keserű levest az utolsó cseppig, és a vége valószínűleg a St. gázkamra lesz. Fulmer felügyelő és két kollégája betörte az ablakot és beugrott a szobába. Mindent hallottak. Szedjék fel a mocskot a szőnyegről, mondta Roki undorra, és utoljára nézett Baldi Newman szemébe. Sok-sok évvel ezelőtt ugyanabban az utcában laktak, sok mindent együtt csináltak, és mégsem volt bennünk egyetlen közös vonás sem. Ifjúkori barátok? Nem, nem, nem és nem. Newman olyan idegen volt Roki számára, mintha világok választanák el őket egymástól. Roki búsúszó nélkül ment ki a szobából és a házból. Nem bírta tovább nézni ifjúkori barátját. Mélyen beszívta a fűszeres éjszakai levegőt, és felnézett a csillagokra, a sok ezer hideg csillagra. Kiköpött, de a keserű íz megmaradt a szájába. Az emberek nem csak szeretik egymást, hanem gyűlölik is. Sőt, meg is semmisítik egymást. És nem csak a háborúban. De néha találkozik az ember egy-egy remek romlatan teremtéssel is, mint például vörös Lú a távoli Kalamájtiszitiben vagy Sam Collins, az öreg sheriff, és azután már tudja, hogy miért vadászik az olyan bestiákra, mint ez a kettő ott bent a szobában. Roki Maxim kilépett az utcára, és a virágzó bokrok között gyorsan elindult a város távoli fényei felé. És minél messzebbre ért, annál kevésbé érezte azt a keserű a szájába. Az élet ment tovább, de Roki azt kívánta, bár ismét 16 éves lehetne, és ismét egy utcával lakhatna Baldi Newman-nál. Azt kívánta, bár csak ne veszítették volna el egymást szemelől. Talán akkor Baldi más emberré vált volna? A kérdésre Roki nem tudott válaszolni, és nem válaszoltak rá a csillagok sem.